Antzitabirratia media Gobernuzkanpoko erakundearen eskotik duela zazpi urte sortu zen. 2008an eusko jarularitzak deitu eta jarraian balio gabetu zuen FML-eaketan frekuentzia askuratu zuenetik. 2008 aipaitegian balioztatu egin zen antzitabik lortutako frekuentzia eta gerostik donostialdean emititzen du. Pauso Pauzo medial karteak bat abiatu zuen Euskal Herriko Zaspi Lorraldeak urbildu eta Euskaraz Laporti Basena Farroba eta Zuberoako gaurko tasuna eskintzeko aukerak zeudela ikusiz. Gasteiz, Bilbo eta Iruñarrira ere zabaltzeko lanetan jarri ziren. Aitziber Zapirain Antxeta Errateko koordinatzailea. Orrangura puto izan zen e, lapurdin zuberoan eta baseena Nafarroan badagoen ez jada e, hiru probintzietako informazioa lantzen duen e, komunikabideare bat, ba, e, antxeta irratiaren bidez antxeta bi sortzea e, Donostian gazteizen Bilbon eta Iruinean e, lapurdi zueroa eta basenafarroako e, informazioa aliketa e, modu zuzenean e, iristeko eta e, programazio berezitu batekin irratik komunitario bezaen E, alegia esan edu ba, Euskal Herrian saretuak gaude, arrosa sarearen bidez, orduan e, gure programazioak, antxeta biren programazioak ere, ba, biltzen du e, antxeterratiaren ekospena ez gain arrosa sarekoa eta e, radiokulturakoa bi Irratiak irungo bds eraldaketa fabrikan kokatua du bere Irrati Estudioa. Ekonomia sozial eraldatzailekako beste enpresa eta kooperatiba ezberenekin gunea konpartitzen du. Programaziaritago kinez Euskal Irratiak eta Antseta Irratiko irratsa Joetaz gain radiokultura eta arrosasareko ekoizpenak ere tartekatzen ditu.